hold a Pireneusokban három Jean-Luc Besson imádott biliárdozni, és imádta a haverjait. Ezért nem is vette tőlük, ha néha-néha bizony kibabráltak vele. Megtaszították a könyökét, amikor lökött, lecsentek az asztalról egy-egy golyót, a lábára léptek, hogy ne tudja rendesen tartani a dákót. Jean-Luc észrevette az apró csínyeket és csak nevetett rajtuk. Túlságosan szerette a barátait ahhoz, hogy szemrehányást tegyen nekik, esetleg megharagudjon rájuk, arról nem is beszélve, hogy rettegett a magánytól. A haverok kiköszönsítették volna, bele is halt volna a bánatba. Ezt a játszmát is elveszítette, akárcsak a tegnapit. Akkor az volt a büntetése, hogy ki kellett mennie a kocsma elé, kigombolni a nadrágját és megmutatni az első arra járónak. Szerencsétlenségére éppen a szenteskedő Bridget néne jött arra, így aztán ő lett a szenvedő alanya a zsállukkat sújtó büntetésnek. Bridget néne rámerett az illetlenség helyére, majd se szó, se beszéd ráhúzott egy jókorát az esernyővel. Zsálluk felordított a fájdalomtól és a meglepetéstől, Bridget néne a felháborodástól, a haverok az oldalukat fogták a röhögéstől, egy szóval remekül szórakozott mindenki. Ennye anye! Csóválta meg a fejét az egytömből faragott, ravasz tekintetű Bernát. Zsállok, fiam, ezt már én elszúrtad! Zsáluk vigyorogva vonta meg a vállát. Hát, ha elszúrtam, hát elszúrtam. Fintorgott és kíváncsian várta, hogy ezúttal mit fundálnak kibüntetésül. Nem szívesen ismételte volna meg a tegnapit, főleg Bridget nénével nem. Még most is sajgott az ütés helye a nadrágja alatt. Ezúttal azonban másról volt szó olyarról, amilyenről még soha. A fiúk felültek a billiárdasztalra, szemben jean Lukkal. Jean-Luc úgy állt előttük, mintha bíróság előtt állna. – Tudod, milyen nap van ma kérdezte a kalapos Pierre. – Szerda, mondta Jean-Luc. – Nem arra gondoltam, hanem a hódat nézve. Jean-Luc ezt nem értette. – A hódat nézve? – Táli hód van, segített neki Paul. – Aha, mondta jean várakozó vidámsággal. – Tényleg az van. – Nem fész tőle. – Én hökkent meg Jean-Luc. Nem vagyok én holdkórista. A haverok dőltek a röhögéstől. – Hát a vérfarkastól fésze! – Nem én! – rázta meg a fejét Jean-Luc. Tisztelendő úr azt mondta, hogy a vérfarkas nem létezik. Márpedig a tisztelendő úr okos ember, még Párizsban is járt. – A vámpíroktól fésze! A vámpirok sem nincsenek, mondta jean de már kevesebb határozottsággal. Szóval nem fész tőlük. Nem én. Paul Bernardhoz fordult. Ismártást vele a büntetését, Bernard. Bernard vigyorgott és megdörzsölte borostás állát. Mivel elveszítetted az ellenem való játszmádat, Jean-Luc fiam, az lesz a büntetésed. Hatásszünetet tartott, majd kibökte. A mai éjszakát a hegyekbe kell tőtened. Méghozzá egyedül. Nos, mit szólsz hozzá? jean arcán még ott ült a várakozó vigyor, de a lelkét már markába szorította a félelem. Kint tölteni egyedül? Kint bizony, és egyedül. Jean-Luc nagyot csuklott. Azt az nem lehet. Hát miért ne lehetne? Mert, mert gyűnnek a kicsik, és elvisznek. Pol sajnálkozva a vállára vert. Csak nem fész a kicsiktől, Zsáluk. Zsáluk megvakarta a feje búbját. Nem félek, csak egy, csak egy kicsit. De hiszen kicsik sincsenek. Ahogy vérfarkasok és vámpírok nincsenek, kicsik sincsenek. Azt, azt nem mondta a tisztelendő úr. Szóval, Zsáluk, – Hát, én, én... én inkább nem mennék. Bernát szomorúan felsóhajtott. – Jó van, Zsálük, te tudod. – Halljátok, fiúk! Zsálük nem hajlandó elfogadni a büntetését. – Ez tudod, mit jelent, Zsálük? Mi, – mi, Mit? – Az, hogy leszállsz bennünket. Mi pedig nem haverkodunk azzal, aki leszar bennünket. Igaz, fiúk? A fiúk komorképpel bólogattak. Zsánlüköt immár kétszeresen is elöntötte a félelem. A kicsiktől is félt, de attól talán még jobban, hogy kiközösítik maguk közül a haverjai. É – És ha a fe felmegyek a hegyekbe? – Akkor barátunk marad Zsánlük. Zsánlük belekapaszkodott a biliárd a szélébe. – Hát, felmegyek, ha akarjátok, felmegyek. – Ez a beszéd, Zsánlük! csapott a vállára Morisz. – Holnap? -hol – mondta bizonytalanul Zsánlük. – Hová gondolsz? – hökkent meg Pól. – Ma kimenned? Már, -már ma éjszaka? – sóhajtotta Zsánlük. A haverok rendeltek egy körsört, aztán ittak Zsánlük egészségére. Később a vécében François odafordult Bernáthoz. Nem meleg ez egy kicsit, Bernard. Már mi micsoda? Hogy teli hordkó felküldjük egyedül a hegyekbe. mélyen nem meleg. Alaposan összeszarja magát, annyi az egész. Kiöltözik be? Valamány ilyen havár. Te is? Tudod, hogy rühellem az ilyesmit? El akarod rontani a bulit? A fenét akarok. Csak éppen nincs kedve maskarát húzni. És különben is, honnan veszünk ruhát? Bernárd a vállára ütött. Ez az, az én dolgom, oké? Okay? François a kézmosó csapalá tartotta a tenyerét, aztán megcsóválta a fejét. Arra lennék kíváncsi, mikor nőttök végre fel? Bernárd elvigyorodott. Soha pajtás, soha. És ez így is van rendjén. Pól kísérte fel a hegyek közé. Csak így mondták, a hegyek közé, pedig már amúgy is a hegyek között voltak. A falu is, és a kocsma is, amelyben olyannyira otthon érezték magukat. A teli pazarlóan szórta sugarait ezen az éjszakán, és ahogy egyre feljebb haladtak a hegy oldalába vágott ösvényen, Pólnak egyre inkább kezdett elmenni a kedve az egésztől. Vigyen el az ördög, Bernard! Dünnyögte magában, miközben fél szemével figyelte, nehogy egy óvatlan pillanatban leléceljen. – Az még csak rendben van, hogy kizavarjuk az utcára kigombós liccel, Ez az éjszakai kaland azonban már túl megy minden határon. Kedvem lenne elereszteni a hülyét és hazamenni aludni egyet. – Te jóságos Isten, hol van még a vízmosás széle? – Te pól! nyekerekte Jean-Luc, ahogy bevették a legközelebbi kanyart. Mondanék én neked valamit? Mondd, biztatta némi kizökkenve borús gondolataiból Pól. Pontosan tudta, mit akar mondani a másik, és azt is, hogy ő mit fog válaszolni rá. Nem kéne nekünk felmenni a vízmosáshoz? Jean-Luc szeme könyörgő volt, mint a vágóhíd felé hajtott bárányoki. Mit akarsz ezzel mondani? – Azt, hogy mi lenne, ha te, meg én csak úgy tennénk, mint a felmennénk. Bernárdnak azt mondanánk, hogy fent voltunk. Te hazamentél, ahogy megbeszéltük, én pedig odafent töltöttem az éjszakát. – Na, mit szólsz hozzá? Pol szomorúan megrázta a fejét. – Nem lehet, Jean-Luc. – Már miért ne lehetne? – Már ez hazugság lenne, hazudni pedig nagy bűn. – Ezt nem mondta a tisztelendő úr. De, bolintott szomorúan Zsánlök, és megszívta az órát. Mo mondta, hát akkor, hát csak úgy gondoltam. Pol a vállára vert. Nem kő becsinálni Jean luc mások is töltötték ma odafönn az éjszakát. Volt, aki nem is jött vissza. Ki mondta ezt neked? Eloíz úr. Egyszer, mikor friss kenyeret vittem fel neki a péktől, amíg ő ette, beszélgettünk. Elmondta, hogy az öreg melárd, tudod ki volt az? – Nem én. – Én sem. Eloéz úr szerint valami molnár, amikor én még meg sem születtem. Felment éjszaka a hegyekbe, mert összeveszett a feleségével, amiatt, hogy az kurválkodott valakivel, aztán soha többé nem került elő. – A Biztos öngyilkos lett – mondta Pól. – Megtalálták néhány ruhadarabját. Véres volt valamennyi. Pól önkéntelenül is összeborzongott. Nábászé marhaságokat, nincs odafön senki. Akkor nekem miért kell felmennem? Erre már Pól sem tudott válaszolni. Jó tíz percig mentek szótlanul, az ösvényre gurult köveket kerülgetve, amikor Jean-Luc ismét megszólalt. Nekem kell, Pól, nagyon kell. Mi kell? Fére kell mennem. Aludt ettem vacsodára, és az mindig megszokott hajtani. Pól sóhajtott. Te jó szagú, atty, úr Isten, de messze vagyunk még a céltól, legalább fél óra, amíg oda érünk, hát csak nem állunk meg minden görbe Nem bírod ki odáig? Nem én már most sem bírom. Pól elfintorította az órát. Hát akkor áradj! De ugye nem forgatsz valamit a fejedbe, Jean-Luc? Dehogy is, dehogy is, sietett biztosítani jó szándékáról Jean-Luc a haverját. Csak az aludtáj miatt van. Na, tűnés, öt perc, és itt légy! Elégedetlenül morgolódott egy sort, aztán behúzódott az östvén szegélyező bokrok közé. Út, csó csóválta meg a fejét, ahogy rálépett egy lapos kőre. – mintha dobolnának valahol. A sövényen átfutó árnyékot nem bette észre. Előkotort a zsebéből egy ezüstálcát és cigarettára gyújtott. Még a feléig sem jutott el a cigarettájának, amikor megzördültek mögötte a bokrok. és Jean-Luc, kérdezte, meg sem fordítva a fejét. A válasz valami furcsa, lábdobogásszerű hang volt. Erre már rémülten hátra kapta a fejét. Csak nem Jean-Luc akar lelépni? Nem volt a háta mögött senki, csak a bokrok ágai süllyedtek és emelkedtek egyformán, mintha épp az imént rugaszkodott volna el egy sereg madárka róluk. Paul elhajította a cigarettáját, és töltsért csinálta tenyeréből. Zsáluk, hol az ördögben vagy? Visszhang támadt, és elmosódottan visszavette a szavait. Meglógott, futott át az agyán a megkönnyebbülés. Elhúzott a hülyéje, még a mulatságnak, de legalább mehetek hazat. A durva öltözetű, zsákruhát és csukját viselő alak úgy bukkant fel az orra előtt, hogy hirtelennyében azt sem tudta fiú-e vagy lány rémületében. Csak akkor nyugodott meg, amikor a csapotváló figurában Morrisra ismert. – Neki van ilyen lefelé lejtő válla. Mi az összemántél? – kérdezte felemelkedve a kőről. – Mi a fenét kereselte itt? A vízmosásnál kellene lenned... Morris nem válaszolt, csak állt görbe vállával, félre billentett fejjel egy gőzölvő páracsomó közepén. Paul szerivel meg se tudta volna mondani mekkora, mivel a párától nem látta az egész alakot, csupán deréktól felfelé. Mégis mérget mert volna venni rá, hogy jóval kisebb, mint Morris. Ez pedig nem jelentett mást, mint hogy Morris térdepel a kövön. Jó van, felállhatsz, legyintett a páracsomó felé. Majd összecsináltam magam tőled rálők is itt van, csak rájött a mehetnék. Tovább akarta mondani a magáét, de ezt csak azt vette észre, hogy a híg levegőnek beszél. A páracsomó még mindig ott gomolygott az ösvényen. Morris azonban már nem volt benne. Eltátotta a száját, és a bokrok felé suttogta. Moris, hol a fenébe vagy? Megzőrendtek mögötte az ágak. Villámsebesen hátrafordult. Újra Moriszt látta egy páracsomó közepén. Pól nagyot nyert, mintha valaki megmarkolta volna a torkát. Mintha alaposan pofán vágták volna, úgy tört rá a felismerés, hogy az az akárki a pára felhőbe talán nem is Morisz. – Morisz? Jobbra is megzőrdültek az ágak. Oldalra kapta a fejét. Egy újabb pára csomóban újabb Morisz állt csukjával a fején. – Hülyék vagytok! Próbálta meggyőzni magát, hogy azok a pára csomóban mégiscsak a haverjai. Jobban tennétek, ha... Amikor a bal oldalán egy harmadik páracsomóból, csomóból a harmadik moriz bukkant elő zsákvászon a fején, Pól felordított és rohanni kezdett az ösvényen felfelé. A kicsi, a kicsik, a kicsik! Dobolt az agyában a félelem. Mégiscsak léteznek ezek a rohadékok, csak igaz, amit beszélnek róluk, elkapnak és megesznek, elkapnak és megesznek. Nem mert nézni. Pedig jól tette volna. Ha hátra néz, talán észrevette volna azt a furcsa, sokágú pányvát, amelyet az egyik párába burkolódzott lény húzott elő zsákvászony kámzsája alól. Olyasféle pányva volt, amelynek szétnyíló ágai végére ólomcsomókat erősítettek, hogy a menekülő állatlábára tekerjék a kötelet. Pól azonban nem vette észre. Csak annyit érzett, hogy kirántja valaki alóla a lábát és a földre zuhan. Idegség telepedett a nyakára, és elveszítette tőle az eszméletét. Jean-Luc felhúzkodta a nadrágját, és visszaoldalgott az ösvényre. Oda, ahol Pólt az egyik legjobb haverját hagyta. Pól azonban nem volt az ösvényen. Hiába nézett jobbra-balra, nem látta sehol. jean megrémült. – Te jó Isten, csak nem tévesztettem el a helyet! – Vinyogta a lelkében a félelem. – Elvesztettem, eltévesztettem! Addig-addig forogtam a bokrok között levelek után kutatva, míg eltévesztettem az irányt. – Jézuska, lehet, hogy egy másik ösvényem vagyok? – akkor, akkor, hol van az, amelyiken Pól megén idejöttünk? Csak nem elégelte meg Paul a várakozást? Jézuskám, biztosan azt hitte, nem jövök vissza, és nem várt meg. Akkor pedig nem mehetek többé biliárdozni, nem indulhatok a sőrversenyen. Valami ott csillogott az orra előtt a porban. Lehajolt érte, és felvette. Istenem, hiszen ez Paul cigaretta tálcája. Akkor meg hol van Pól? Felment a vízmosáshoz? Nem fordult vissza a faluba, hanem felment a vízmosáshoz. Azt hittem ő is odament. Bizonyára felment, hogy meggyőződjön róla, ott van-e. A tárcája meg kicsúszott a zsebéből. – Pól, Pól, állj meg, itt vagyok! Mivel nem érkezett válasz a kiáltozásra, futni kezdett az ösvényen felfelé a vízmosás irányába. Morisz magára húzta rongyos ruhát, és feltette a fejére az ócska szalmak alapot. – Na, hogy nézek ki? – François hasát fogta nevettében. – Öregem, ha látnád magad! – Ezen nem újék, vigyorgott Bernát, és tükröt húzott elő a zsebéből. – Bámúj bele, pajtás! Morisz belenézett, aztán kiköpött. – Ha összefutnék magammal a sötétbe, hód biztos, hogy szívbajt kapnék tőlem! – Ahogy kimondta, már meg is bánta. A többiek elhallgattak. Egyedül Bernár nézett vele farkas szemet. – E is? – Semmi. Azt akartod ezzel kérdezni, mi lesz, hogy Jean-Luc szívbajt kap? – Nem kap, de ha kapna, se lenne semmi. Mi nem voltunk itt, nem tudunk semmiről, a világon pedig kevesebb lesz egy hülyével. Néhány másodperc múlva ő is felkapta magára az előkészített rongyos ruhát, és hosszú, bojtos hálósipkát húzott a fejére, amilyenben a törpék járnak. Ekkor már nem nevetett senki, mosolytalanul készülöttek, mintha egy bankot indulnának kirabolni. Amikor valamennyien elkészültek, csendben várakoztak. – És ha nem gyön? – törte meg később a csendet Morisz. – Gyön! – vakkantott rá Bernard. – Polmaj idehozza! Már itt kellene lenniük. Bernard nem válaszolt, csak az ajkába harapott. Amíg még van időnk, bemegyek a szikla mögé, morogta Morris. Füttyenc, ha jönnek! Nem tudnál várni? Muszáj! Morris eltűnt. Bernard letérdelt egy bokor mellé, és megtörölgette a homlokát. Kénytelen volt rádöbbenni, hogy alaposan elment a kedve az egésztől. Talán kicsit túllőtt a célon, amikor kifundálta Jean-Luc büntetését. Talán nem kellett volna ide csalniuk. Most már viszont késő, nem léphet vissza. Már csak a tekinté miatt sem. Mit gondolnának ezek róla, ha csak úgy egyszerűen meggondolna magát? Nem lesz semmi baj a hülyéjének. Húhognak neki egy kicsit, aztán lelépnek. Fél évig röhöghetnek majd a kocsmában, a zsánlők férfagyasztó kalandjairól mesél. Megrebbent mellett a bokor, és Morisz bukkant fel a közelében nem látta jól, mivel minden figyelmével a holt sütötte ösvény felé fordult. – Mindárán bá? kérdezte Morisztól. Moriszt nem válaszolt, ugyanakkor, mintha furcsa dobogás ütötte volna meg Bernard fülét. – Mi a fene áz? kérdezte a görnyetten ácsorgó Morisztól. moris lépett egyet előre, de tovább hallgatott. Bernard feltolta bojtos sapkáját a feje búbjára. A dobogás, mintha feléjük közeledett volna. Csak a szél, igyekezett megnyugtatni magát. Ördög szekeret görget maga előtt. Azért óvatosan körülnézett, hogy ott vannak-e a többiek a közelében. Nem voltak ott. Pierre és François az ösvény másik oldalára ment át, és a szőke, magas, hallgatag Armand sem látta sehol. Morris azonban itt volt, még ha nem is szólt egyetlen szót sem. Felemelte az ujját, és teljesen feleslegesen csendre intette az amúgy is hallgató Moriszt. Hallod? Mi a fronc lehet ez? pillantott. Aztán csuklott egyet, miközben úgy összerándult a belseje, mintha gyomorszájon bágták volna. Morisz nem volt ott, ahol az előbb látta. Sőt, sehol sem volt. Csak a hótsugarak égették erős fényükkel a bokrok környékét. A Moris. Megkönnyebbülten felsóhajtott, amikor Morisz felbukkant szemben vele, háta mögött az ösvénynyel. Bernárd akkor még nem gondolkodott el rajta, vajon hogy tehetett meg néhány másodperc alatt a távolságot, amikor már elgondolkodott volna rajta, késő volt. Morisz körül olyasféle ködökörvény lettek, mint amilyenek mocsaras vidéken szoktak lengedezni hajnaltájban. Maga is látott nem egyszer hasonlót a spanyol határ mellett, ahol a nedves szúrdokokba beszorult a levegő. Nagybátya szerint a halottak lehellete ilyen, mert a halottak is lélegeznek, csak másféleképpen, mint az élők. Egy szóval Morris ott állt, egy kötfelhő közepén, félre billent fejjel, komikusan csapott vállal, háta mögött az ösvényjel. Bár Bernárdnak minden kedve elment erre az éjszakára, mégis felnevetett. Tudta, hogy Morisz neki játszik. – Franco vagy Morisz, bá fog csinálni, ha meglát. Még kukorékóhacsi is neki egyet, mintha halál kakasa lennél. Moris tekintetét kereste, de nem látta a szemét a csukjától. Bernár megdöbbent. Hiszen Morisnak nem is ilyen a csukjája. Sőt, semmilyen, mert nincs is neki. Akkor meg. Mintha léptek zaja hallatszott volna a háta mögül. Villám gyorsan megfordult. Elakadt a lélegzete, és megrodjantak a térdei, amikor észrevette, hogy amott is Maurice áll. Fére billent fejjel, csapott vállal, fején az arcát eltakaró csukjával. Amikor pedig a harmadik moriszt is megpillantotta, térdre zuhant. Ahelyett, hogy menekülni próbált volna, vagy segítségért kiáltott volna, előre nyújtotta a kezét. Ki ki – Kérem ne! Nagyon kérem ne! – A három morisz egyszerre indult el feléje. – Itt van! – suttogta Pierre. – Búkjatok le! Így jön! A másik kettő engedelmesen eltűnt a bokrok mögött. Armand felkapott egy követ és áthajította az ösvény felett. A kő hangos csattanással húrott a kemény talajra. Várta, hogy Bernard majd visszapisszeg neki, de nem történt semmi. – Mi van? suttogott a fülébe François. – Árdobtam egy kavicsot. – Csak nem aludtak el. – Tudja, a -ja fene. – Bernard, hallasz? Bernard nem válaszolt. És Moris sem válaszolt. – Mégiscsak elaludtak. Mondtam, hogy nem kellene meginnunk a maradék sört. Most aztán… – Kust legyen már! Mordult rájuk Pierre. – Itt is van már a fickó. Jean-Luc valóban ott volt. Ha ugyanaz a rémülten menekülő, égőszemű, levegő után kapkodó valakit Jean-Lucnek lehetett még nevezni. Ahogy az ösvény távolodó kanyarulataira emelte a szemét, valamennyien látták, hogy őrület lobogott benne. – Ez beszart! – állapította meg remegő hangon Pierre. – Ez totál be van tölva. Hol van Pól? Hey, – Hé, Bernard! Kust legyen, még meghallja! – Ez meghall! – morogta François az immár szájú zsánlőkre pislogva. – Ás küszöm, ez feldobja a talpát! A másik kettő nem mondott ellent neki. Olyannyira megdöbbentette őket jean látványa, hogy még tiltakozni is elfelejtettek. Jean-Luc hirtelen megtorpant. Arca elé kapta a kezét, mintha megpillantott volna valakit maga előtt. Olyan éles és kétségbe esett volt a sikója, mintha kést forgattak volna a bordái között. – Menj innen! – Ordította, kezeivel hadonászva hozzá. – Tűnés innen! – Áron arrafelé pislogott, a merezsánlők tekintetét irányulni látta. Ott azonban nem volt semmi, csak a holdfény ragyogott az ösvényen. És mintha egy apró pára húzott volna be a bokrok ágai közé. a következő pillanatban látványosan összeomlott. Szívéhez kapott, majd térdreroskat az ösvény közepén. François ugrott volna, hogy oda hozzá, de Armand még idejében elkapta a kabátja szélét. Hová mész te őrült? Nem látod, hogy rosszul vagy? Na és? Kicsit kiléhegi magát, aztán magához tér. Olyan volt a hangja, mint aki maga sem hisz abban, amit mond. Maj Bernard, csinál valamit, nyögte Paul. Az Isten itt neki miért nem csinál valamit? François kihasználta az alkalmat, hogy Armand pierre figyel. Kitépte a kabátját a haverja kezéből, kiugrott az ösvényre. Jean-Luc, jean -Luc, jean, -Luc. jean -Luc a hang felé pillantott, majd végigterülve a földön tovább sikoltozott. már a holthoz intézte a sikojait, mintha tőle várna segítséget. François mellé térdelt és jó erősen megszorította a karját. jean én vagyok az François! François vagyok! Jean-Luc kinyitotta a szemét, melyben iszonyat tükröződött. Menj el innen, tűnj el, és, és ne bánts, kérlek! De, hogy bántalak! François vagyok, a barátod! Maga is meglepődött, amit mondott, hiszen még soha nem nevezte jean a barátjának, és nem is tartotta annak. Közönséges hülyének tartotta, akivel kellemesen el lehetett tréfálkozni. Ez a tréfa azonban már rég nem volt tréfa. Ne – Nem! – ordította Jean-Luc. – Te kicsi vagy! François akkor döbben csak rá, hogy még mindig magán viseli a maskarát, amelyet bernard tolkapott. kapott. Gyors mozdulattal kibújt belőle, és a bokrok közé hajította. – Nézd már rám, Jean-Luc! François vagyok! Jean-Luc csak résnire nyitotta ki a szemét. Amikor aztán valóban françois látta maga fölött, megkönnyebbülten felsóhajtott. – François, h -h hogy kerülsz ide? – erre jártam. Hát te? Nem láttad? Polt. Polt? Nem én. Te talán láttad? Jean-Luc nem tudott válaszolni a lihegéstől, csak jó néhány másodperccel később volt képes Együtt jöttünk fel, hogy ide. itt a büntetés. Nem tudom hova ment, de. de. de nincs. François a szemes arkából látta, hogy mozognak körülöttük a bokrok. Figyelj rám, mondta megnyugtató hangon. Itt vannak a többiek is. Véletlenül erre jártunk. Sétáltunk egy kicsit. Mindjárt kijönnek a bokrok mögül, ne ijedj meg tőlük. Épp idejében mondta, mert alig, hogy befejezte, Arman és Pierre lopakodtak ki az ösvényre. Szerencsére már egyikükön sem volt rajta a bernátféle ruha. JeanLuc bágyadtan elmosolyodott, hogy megpillantotta őket. Szervusztok fiúk, sajnálom, de én... Arce kapta a kezét, és sírni kezdett. François az ösvény másik széle felé pislogott. Hol a fenébe van Bernard és Maurice? Szólni kellene nekik, hogy nem úgy alakultak a dolgok, amit számították. Üldöztek, csuklott fel Jean Olyan volt, mint Maurice, de, de nem Maurice volt. Hát ki? kérdezte Armand Bambán. Ha, három vagy négy kicsi, mind egyformák voltak. Meg akartak fogni pányvával, de, de én lebuktam a földre, és. Mit, pászisz? Suttogta François, majd Pierre kiáltott. Mány is meg Bernard? Hol van Pól? Elfogták. Hogy-hogy elfogták? Csak, csak ez maradt belőle. Zsebébe nyúlt, és felőjük mutatta Pól cigaretta tárcáját. François komoran bámult maga elé. Még nem tudta, mi történhetett, de hogy valaki beleköpött a levesükbe, az holt biztos. Ebben a pillanatban Armand botladozott vissza hozzájuk. Már az ő szemében is riadalom csillogott. Nincsenek! François érezte, hogy egy láthatatlan kész szorongatja a torkát. Csak, csak ruhafoszlányokat lányokat találtam. François ekkor átvette a parancsnokságot. Armand! De itt maradsz Jean-Luc-tel! – pierre -rel. Valóban csak ruhafoszlányok hevertek a földön. Morris és Bernard nem volt Cseol. françois csak akkor tudatosult, hogy valami igen nagy baj történt, amikor a ruhafoszlányok között nem csak a Jean-Luc ijesztésére szolgáló gúnya darabjait fedezte fel, hanem annak a ruhának a foszlányait is, amelyeket Bernard viselt a maskara alatt. François hirtelen megtorpant, mintha lábdobogást hallott volna. Hátrafordult, de nem volt mögötte senki. Gyerünk, vissza! Néhány másodperc múlva halálsápadtan álltak az ősfényem minden égyen. Jean-Luc kitörögette a könnyeket a szeméből, és reménykedve pillantott rájuk. U ugye, ma már nem kell letöltenem a büntetésemet, U ugye hazamehetek? François hátba verte a bolondot. Valamennyi a haza megyünk, Jean-Luc. Amikor Bernard felébredt, sötétség fogta körül. Keze-lába össze volt kötözve, és a fejét sem tudta megmozdítani. Úristen! dobolt benne a félelem. Vajon mi történhetett vele? Csak úgy tessék-lássék próbált megszabadulni a kötelékeitől, hiszen biztos volt benne, hogy akik megkötözték, jó munkát végeztek. Nem tudott másra gondolni, mint hogy Pireneusi rablók, esetleg az Eta emberei kapták el, hogy váltságdíjat kérjenek érte. Legnagyobb meglepetésére azonban igen hamar sikerült kiszabadítania a kezét. Vagy hanyagul kötözték össze, vagy nem is tulajdonítottak neki különösebb jelentőséget. Erre akkor ébredt rá a teljes valóságában, amikor mint egy fél órával azután, hogy magához tért, végigjárta a lyukat, amelyben feküdt. Megállapította, hogy akár van kötél a kezén, akár nincs, tökéletesen mindegy, hiszen a veremnek nincs kijárata. Csak felfelé mehetne ahhoz viszont előbb meg kellene tanulnia repülni. A vermet lefedő tetőn keresztül némi fény szűrődött le hozzá, így hamarosan felfedezte azt a másik vermet is, amely az ő verme mellett húzódott. Csak egy fűzfa font ajtót kellett férelöknie ahhoz, hogy áttántoroghasson a szomszédba. Pokoli szomjuzság gyötrötte, kezel ába fájt, mintha kerékbe törték volna. Mégis átvonszolta magát valahogy a másik üregbe. Amikor átért, szomorúan nyugtázta, hogy cseberből vederbe pottyant, hiszen ennek sem volt kijárata. Leroskatta földre, és kezébe temette az arcát. Isten büntetése, nem is vitás. Meg akarták tréfálni a hülyét, és íme ez lett a vége. Mit nem adott volna érte, ha előről kezdhette volna az elmúlt napot? Elsze ágában sem lett volna azt javasolni a többi baromnak, hogy küldjék fel Zsállőköt a hegyre. Isten büntetése nem is lehet más. Csak abban bízott, hogy apja végül majd összekaparja érte a váltságdíjat, és kifizeti az etának. Bár azért ott mozogott a lelkemélyén a kétség, hogy valóban az eta húzódik-e meg a háttérben, hiszen a baszkok nem szoktak egyszerű parasztoktól váltságdíjat szedni. Kinyitotta a szemét, és tüstént fel is fedezett vele szemben a verem túl végében egy kőpadot. De jó Isten! tört föl belőle a rémült kiáltás. – Van itt valaki? A padon fekvő ember, akárki is volt, nem válaszolt a kérdésére. Feküdt tovább, mintha nem ébresztette volna fel sem a kiáltás, sem pedig Bernard motozása. Bernard óvatos volt. lábujjhegyre állva ködelítette meg, készen rá, hogy azonnal behúzzon neki egyet, ha valami gyanúsat lenne. Jókora ökle volt, és akkora ütése, hogy apja szerint még egy marhát is képes lenne letaglózni vele. Mindenre készen a kőágyon fekvő fickó fölé hajolt. Aztán hátra hőkölt a meglepetéstől. A kövön Pól feküdt, akinek fel kellett volna kísérni a a hegyre. Pól furcsán tartotta a fejét, és a keze is úgy lógott le a kőágyról, mintha melege lenne, és szándékosan lógatná le róla. Pedig nem volt meleg ide lent főleg, hogy Paul be sem volt takarózva. Bernard kinyújtotta a karját, és megrázta a másik vállát. Hey, – Hé, Paul! téged is elkaptak? Paul teste megbillent. Bernard ordított egy nagyot, és ugrott. Pol szeme, amely homályos volt, mint az esőverte ablaküveg, kifejezéstelenül merett rá. Bernard ismét felordított, és bármit, valaki az átjáró felé lögdöste volna, erőt vett magán, és a karjába szorította Pól testét. – Úristen, Pól, mit tettek veled? – Észre sem vette, mikor kezdte tapogatni Pól melkasát. Csak akkor döbbent rá, hogy nincs rendjén valami Pól testével, amikor a keze betévett a Pól bordái közé vágott lyukba. Oda, ahol Pól szívének kellett volna lennie. De nem volt ott semmi, csak a nagy-nagy üresség.